Xenofobia devine indispensabilă Din același cadru redactez zirita și zic de rit, iar rândul meu să pun punctul pe impenit Dintr-o zonă rău specific încă o dasă Familistul fără crabat. Gândesc prost, se plin de eșecuri imperturbabil ară ciudat, dar sunt un om sociabil, hai! Când când ce se ui, seama. Deranjez când vin, deranjez când vorbesc Deranjez mereu sau deranjez că tresc si. N-accept cuze, n-accept persoane false si. Noi nu respectăm regulile voastre proaste da, da. Mereu cu capul nori și nelămuriți Sunt ca un peisaj de apus mâscălit În moilent, frecvențele în microfon Deranjând din somn, curentul autocton Eventiv un replici la anumite adrese Cine nu mă închide, să mă verse Gândesc degajat, vorbesc cum știu <fiectul> mea, grec, Îmi doresc o viață scurtă în stil mahmura <fiectul> Nu să mă bărcească babele că în jur Nu fac nimic bun, dar sunt bun să stric orice În timp ce tu repari, eu greșesc mai rău amice <fiectul> Complet paranoia. Nome dos quatro. Complet paranoia. Complet paranoia